hogyan legyünk boldogok és sikeresek? Az interneten böngészve egymást érik a boldogságterapeuták és sikertrénerek, akik, legalábbis azok, akiknek megy az üzlet, kétségkívül boldognak és sikeresnek tűnnek. Hogy aztán a klienseik mit tudnak hasznosítani a tanultakból, azt csak ők tudják. A könyvkiadók megfigyelései minden esetre azt mutatják, hogy a boldogság és siker könyvek fő vásárlói a boldogság és sikerkönyvek könyvek vásárlói. Ez első hallásra önismétlésnek tűnhet, ám valójában inkább elgondolkodtató. Ha az önsegítő könyvek használnak, vajon mit szükség van arra, hogy valaki újabbakat és újabbakat vásároljon? Én legalábbis úgy vagyok vele, hogyha van egy jól működő mosógépen vagy hűtőszekrényem, nem veszek rögtön újabbat. De ne legyünk igazságtalanok nyilvánvalóan van hasznos és kevésbé hasznos önsegítő könyv, csak a könnyen fogyasztható változatokat kínáló sarlatánság, mint minden más területen, itt is kikezdi a valódi értékek hitelét. Az önsegítő tréningek legegyszerűbb változatai azok, amelyek az önbecsülésünk fejlesztésére bazíroznak, és arra biztatnak, győzzük meg önmagunkat. Mondjuk, ha az a vágyunk, hogy Popper Péter jóslata ellenére legyünk mégis egyszerre boldogok és okosak, akkor álljunk a tükör elé, és mondjuk el naponta többször, hogy boldog vagyok, okos vagyok, okos vagyok, boldog vagyok, okos vagyok. Aztán apránként azon kapjuk magunkat, hogy egyre okosabbak és boldogabbak leszünk. Nyitott szellemnek tartom magam, annyi mindenbe belekóstoltam már az életben, gondoltam, ezt is kipróbálom. Én leszek az élő példa, hogy igenis lehet valaki egyszerre intelligens és boldog. Reggel az előírásnak megfelelően kintottam a fürdőszoba ablakát, a hűs levegő állítólag felfrissíti az agyat, aztán megálltam a tükör előtt, mélyen belenéztem a saját szemembe, és mantrázni kezdtem. Okos vagyok, boldog vagyok, okos vagyok, boldog vagyok. Az első nap egész jól ment ugyan nem állítom, hogy okosabb vagy boldogabb lettem volna, de röhögés nélkül kibírtam. A gond a második nap kezdődött. Áltam a tükör előtt, mondogattam, hogy okos vagyok, boldog vagyok, de ahogy eltökért arcomat néztem a tükörben, a szemem letévett a hasamra, azt kezdtem figyelni, hogy mintha az elmúlt hetekben felszedtem volna néhány kilót, és egy kis pocakot eresztettem volna. Nem nagyott, Épp csak akkor át, hogy idegesítsen. Ez teljesen elterelte a figyelmemet, két ujjammal összecsippentve a hájacskát, már csak a hasammal tudtam foglalkozni, és közben arra gondoltam, hogy lehetnék boldog, ha már ez a kis is boldogtalanná tesz. Holott folytattam a saját gondolatomat, igazán nem kellene, hogy zavarjon, hiszen az íróasztalomon az orrom előtt áll a boldogság és a szerencse, távol-keleti szentje, Már Márpedig a szerzetesnek, akit tévesen nevető buthának is neveznek, hatalmas pocakja van, lám, mégis milyen vidám és boldog. Én meg ezen a néhány dekán bosszankodom. Micsoda nevetséges híjúság! Igyekeztem visszaterelni a figyelmemet a feladatra, mondogattam tovább a mantrát, épp ott tartottam, hogy okos vagyok, mikor az jutott az eszembe, ha tényleg olyan okos lennék, vajon itt áldogálnék egy szál gatyában a tükör előtt, és győzködném magam? Működésbe lépett az a képességünk, hogy folyamatosan ellenőrizzük, mérlegeljük a gondolkodásunkat és a tudásunkat. Önszugeszciós igyekezetem elvérzett az önismeretemen és az önkritikámon. Azt gondolnánk, ezek a módszerek, ha nem is használnak, legalább nem ártanak. Johan Wood ennek az ellenkezőjét tapasztalta. Az egyik kísérletében az alacsony önértékelésű, illetve a magas önértékelésű alanyokat külön csoportra osztotta. Egy csengő hangra azt kellett magukban ismételgetniük, hogy szeretetre méltó vagyok. Különféle mérési módszerekkel megállapította, hogy az alacsony önértékelésű alanyok a gyakorlat után Sokkal rosszabbul érezték magukat. Ők eleve nem tartották magukat szeretetre méltónak, és az önértékelésükkel ellentétes mantra csak megerősítette őket a negatív érzésükben. Az önbecsülésünk növelésére épülő elméletek valójában fordított logikára épülnek. Nem azért érünk el jó eredményeket, mert jó az önbecsülésünk, hanem azért jó az önbecsülésünk, mert sikeresek vagyunk. Az autokratikus rendszerek is abban a tévedésben ringatják magukat, hogy amennyiben a központi propaganda kizárólag a sikereket mantrázza, akkor ezzel sikerülhet átmosni a tömegek agyát, és az emberek végül majd úgy érzik, valóban boldogok. Aki pedig nem hiszi, az ellenzéki. Vagy ahogy a Rákosi korszakban mondták, a hamis tudat a zsák utcájában bergődik. Azonban a zsarnoki rendszereknek van egy, a politikai ellenzéknél is sokkal kérlelhetetlenebb ellenzéke, a valóság. Hosszú távon nem lehet megváltoztatni valakinek a gondolkodását és a viselkedését, annélkül, hogy ne változtatnánk meg a körülményeit. Puttáj szobrocskám egyébként különleges egyedi darab. A boldogság keleti szentjének ilyen ábrázolását legalábbis sehol másút nem láttam. Sőt, amikor Terebes Gábort a nemzetközi hírű zenszakértőt kérdeztem, azt mondta, őse se hallott hasonlóról. Ha megfigyeljük az én kis putájomat, azt látjuk, hogy egy embert visz a hátán, holott a különböző ábrázolásokon a szerzetes legfejebb zsákot szokott cipelni, vagy kincsekkel csordultig telt edény tart a kezében a bőség jeléül. Ha alaposan megvizsgáljuk a két arcot, a szerzetesét és a hátán kapaszkodó emberkéjét, kiderül, hogy Putály saját magát cipeli a hátán. Amikor polgár Judittól és férjétől Gusztitól megkaptam ezt a kedves ajándékot, a miniatűr figura magyarázatán kezdtem el töprengeni, hiszen valójában ez egy lecuke. A kimonó sejem öve alá bújtatott, zsinóron függő tároló rögzítésére szolgáló két-három centis faragott gombocska. És azokhoz mindig tanmese tartozik. Ezek a történetek csak úgy, mint a zen koánok, többnyire leásnak a tudattalamba, így segítik a megvilágosodást. Tessék, lehet leásni, spekulálni, Kinek mit üzen ez a necuke? Később elárulom a saját megfejtésemet. Visszatérve önsegítő tréningem kudarcához, a fiaskom természetesen nem azt jelenti, hogy ne hinnék a szavak súlyában és erejében, hiszen ez a könyv többek között éppen arról szól, milyen fontos szerepet játszanak az életünkben a tudatalattinkba beégett mondatok. De más az, amikor öntudatlanul sülnek bele meghatározó szavak és események az emlékezetünkbe, és más, amikor tudatosan, erőnek erejével próbáljuk meg belepasszírozni. Lona néni jutott az eszembe, akivel harminc éve találkoztam. Egy szuterén lakásban lakott a várnegyed egyik ódonházában, a fél méter vastag fal öblében megbúvó ablakon át csak a járókellők lábait lehetett látni, amint kopogva lépkedtek a macska köveken. A szobát a grófi család emlékei díszítették, címer, oklevelek, fényképek. Amikor a megkopott fényű bídermeyer almárium erekéit vizsgálva az életéről kérdezgettem, Lola néni halkan azt mondta, nem a tárgyak a múlt igazi lenyomatai. Azt állította, 90 éves korunkban az életünk legfontosabb eseményei értelmezhető képpé állnak össze, akár egy kirakó játékban. Csak a lényeg marad meg, a felesleges dolgok kiúlnak. mint például a nevek, a helyszínek vagy a dátumok. Ő például nem emlékezett már, mikor és hol volt az első bája 16 évesen, de visszatudta idézni csinos táncosának illatát, évtizedek után is a szájában érezte az első csók ízét, és a bőre őrizte a férje simogatását. Már nem emlékezett az évszámra és az AVH-s tiszt nevére, aki az ötvenes években átadta neki a kitelepítési határozatot, de azóta sem tudja kitörölni az emlékezetéből a szilvakék is férfi megvető pillantását. Ahogy Lona néni szerint, emlékezetes illatokból, tekintetekből, gesztusokból, érzelmekből áll össze a lényeg, úgy egyes szavak és mondatok is beleégnek az agyunkba, a legváratlanabb pillanatokban felszikráznak és meghatározzák az értékrendünket, tudat alatt irányítanak bennünket, felemelnek és inspirálnak, vagy épp letaglóznak és traumaként hurcoljuk őket egy életen át. Van köztük olyan, amit szüleink, barátaink, ellenségeik mondtak nekünk, más mondatokat olvastunk valahol, és van amit, mi mondtunk másoknak, gyerekeinknek, szüleinknek, ismerőseinknek. Hány olyan kijelentésünk volt, amit ma már szégyellünk, vagy amit jó szándékkal mondtunk ugyan mégsem úgy sült el, ahogy terveztük, esetleg más összefüggésbe kerülve módosult az értelmük. Ezek a szikrázó mondatok is amolyan leszűrt lényegét képezik az életünk során örvényként körülöttünk kavargó gondolatáradatnak. Mindezt talán könnyebb megérteni, ha kicsit felfrissítjük az ismereteinket az agyunk működéséről. Az agyunk a létező legtökéletesebb számítógép, ami közel 100 milliárd vagy vagyis idegsejtből és azok nyúlványaiból áll. Valójában a legmodernebb számítógépek is az agyunk mintájára épültek, de megközelíteni sem tudják a komplexitását. A neuronok is képesek információkat tárolni és megosztani egymással a transzmiterek segítségével. Amikor új információ, új tapasztalat ér bennünket, a neuronok között új, szinaptikus kapcsolatok keletkeznek az agyunk tudatos részében, az agykéregben. A tüzelő neuronok aztán kisebb-nagyobb hálózatokat alkotnak, mintha áramkörök volnának. A bennünket érő élmények során az érzékszerveink látvány, illat, hang, íz és tapintás információkat gyűjtenek a környezetből, és amikor ezeket az információkat az agyunk elkezdi feldolgozni, a neuronok mintázatokba szerveződnek. Ahogy a neuronok elrendeződnek, biokémiai anyagot bocsátanak ki, amit az érzelmi agy, a limbikus rendszer dolgoz fel és tárol. Minél nagyobb érzelmet vált ki egy élmény, ennek különböző testi jelei is vannak, szaporább lesz a pulzusunk, megváltozik a légzésünk, kitágul a pupillánk, megváltozik az izomtónusunk, a testtartásunk, stb., annál jobban odafigyelünk rá, annál mélyebb nyomot hagy. Ezekről az eseményekről pillanatképek villannak az agyunkba, és az emléket megőrzi a testünk is. A hosszú távú memória ezekre az érzelmi fénykép albumokra és testi benyomásokra épül. Valójában dátumokat is vissza tudunk idézni, ha erős érzelmek fűződnek hozzá. Én például szinte minden részletére emlékszem 2001. szeptember 11-ének. Gerlószi doktor fogorvosi várójában voltunk a feleségemmel, amikor meghallottuk a hírt. Féredobva az illemet, benyitottam a rendelőbe. Pali bombázzák New Yorkot, mondta elfúló hangon. Ne viccel, felelte, de tudta, ilyennel nem szokás viccelni, és együtt néztük a hihetetlen, megrázó jeleneteket, ami Pali-t, mint hogy Amerikában nőtt fel, még közelebbről érintette. 1956. november 4-e is élénken él az emlékezetemben. Pontosabban azok az események, amelyek nyolc évesen velem történtek akkor. Szüleim külföldön dolgoztak, a nővéremmel intézetben voltunk a Gellért hegyen. Hajnalban arra ébredtünk, hogy villanások cikáznak az égen, és a felhős égboltot megvilágító, távoli fényeket Pest felől égzengés követte. Ágyú dörgés volt. Aznap vonultak be a szovjet csapatok, hogy leverjék a forradalmat két tang gördült az intézet kertjébe, az épület két oldalára. Amit előző nap még pompás kilátásnak neveztek, hirtelen stratégiailag előnyös pozícióvá változott. A kertből be lehetett lőni a várost. A katonák behatoltak az épületbe, és átvizsgálták a pincétől a padlásig, nem fenyegetie őket veszélyi közvetlen közelről. A nevelők idegesen toporogtak, gyenge orosz tudásukkal magyarázkodtak, mi gyerekek az ő félelmüket és szorongásukat vettük át. Amikor a katonák megbizonyosodtak róla, hogy az épületben csak gyerekek és nevelők vannak, láthatólag zavarba jöttek az idétlen helyzettől, hogy géppisztollyal kutattak át egy gyerekintézményt. Alig egy évtizeddel a második világháború befejezése után a nevelőknek még élénk emlékei lehettek a megszálló szovjet csapatok visel dolgairól. De az ötvenes években egy gyerekeket az óvodában arra neveltek, hogy a felszabadító hős szovjet katonák a barátaink. Remértettem akkor, most miért kell félnünk tőlük? A parancsnok is próbálta oldani a helyzetet, a zubonya zsebéből elővette a tárcáját, kivette a gyereke fényképét, és oda nyújtotta hozzá legközelebb álló nevelőnek. A nevelő zavartan átvette, megnézte, bólintott, majd továbbadta. Némán kézről kézre járt az, akkor körülbelül velem egyidős, kerekfejű, kopaszra nyírt orosz kisfiú képe. Mindenki bólintott és továbbadta. A parancsnok láthatóan várta az elismerést, vagy legalább a megértést, hogy lássuk be ő is apa, ha most éppen megszálló katonának szólította is a szovjet haza és a kötelesség. De mindenki továbbra is csak megrettent arccal bámult rá. Akkor hirtelen ötlettől vezérelve, ma sem értem, hogy jutott az eszembe, eli és elkezdtem énekelni az egyetlen orosz dalt, amit tudtam. Gyéta úlica, gyéta dom, gyéta gyébocska, tojágyubjom! A tiszt. Elképedve bámulta a vigyázálásban előtte feszítő, apró termetű, piparszár lábú kollaboránst. Öklében megtörölte a szemét, és kutatni kezdett a zsebében. Aztán, mint aki meggondolta magát, a pisztoly táskájából elővette a fegyverét. Mindenki megdermett. A tiszt hüvelykújjával rutinosan kikattintotta a tárat, felhúzta a csövet, Megnézte, nem maradta -e benne töltény, előírásszerűen a föld felé fordítva elsütötte, és átnyújtotta nekem. Nyilván meg akart jutalmazni. Cukorkát vagy csokoládét keresett a zsebében, de nem talált, viszont saját gyerekétől is tudhatta, hogy egy nyolc éves kisfiú számára nem lehet nagyobb ajándék, mint hogy a műanyag játékpisztolyok után életében először kézbe vehet egy valódi súlyos, kékes acélú fegyvert. És talán szimbolikusan azt is jelezni akarta, hogy megadja magát. Szóval végül is nyolc évesen lefegyvereztem egy megszálló tisztet. Akár jelentkezhettem volna az 56-os ellenállók szövetségébe. A meghatározó események mögött mindig mélyen átélt pozitív vagy negatív érzelmek vannak. Úgy gondolom, lényegében ez az alapvető különbség a szikrázó mondatok és a boldog vagyok, okos vagyok típusú felszínes, önszugeráló tréningek között is. Manapság a pozitív pszichológiához kötődő technikákban is népszerűek az önszuggesziós és a vizualizációs eljárások. A módszer atjának emil kuét tekintik, a francia gyógyszerész és pszichológus megfigyelte azt a ma már általánosnak mondható orvosi tapasztalatot, hogy hatásosabbak a gyógyszerek és a gyógymód, ha az orvos a beteg lelkére is odafigyel, ha a páciens hisz a gyógymódban és a gyógyulásban. Ha a 19. században élt Coué-t, tekintjük az önhipnózis atyának, akkor a nagypapa a 18. századi Franz Anton Meszmer, akitől a hipnózis modernkori történetét számítják. Rozi és katalányom anyai ágon melesleg meszmer doktor leszármazottjai. De ezeknek a módszereknek nem csak atya és nagyapja volt, hanem dédapja, ükapja és szépapja is, hiszen a hipnózist már az őskorban a sámánok is alkalmazták. Az ókori Egyiptomból, Indiából és a korai kereszténység idejéből pedig a gyógyítás hasonló megoldásairól írásos emlékek is fennmaradtak. Vannak, akik a mai napig vitatják a hasonló terápiák hasznát, ami a módszert nem akadályozza meg abban, hogy sok embernél működjön. Egyre elfogadottabb a vélemény és a tapasztalat, hogy... Az erős pozitív élményeket csak úgy, mint a traumákat, egy életen át cipeljük magunkkal a tudatunk rejtett zugaiban, a testünkben és a mozdulatainkban. A traumák szervi és lelki elváltozásokat, életvezetési és testi elakadásokat okozhatnak, amik akár több generáción át örökölhetők. Megfelelő módszerekkel, meditációval, önhipnózissal, testtudatos technikákkal hatékonyan lehet gyógyítani, szabályozni, újra tanítani a rossz beidegződéseket, ami jól kiegészítheti a hagyományos orvosi kezeléseket. Hogy visszatérjek a putáj szobrocskán megfejtésére, számomra a Netsuke Tammeséje is valami hasonlóról szólt. Hogy a boldogságot ne zsákokban és edényekben hurcolható anyagi javakban keressük, mint amit a többi putáj ábrázolásukkal, ne mástól, ne szerencsétől, ne égi vagy földi hatalomtól várjuk. A sorsunkat és a boldogság lehetőségét magunkban hordozzuk, magunkat cipeljük a saját hátunkon, egy életen át. A Facebookon látszólag többnyire mindenki boldog, Boldog születésnapja, egy boldog névnapja van, örvendezhetünk új frizurájának, jól sikerült profilképének, szerető párjának, gyönyörű családjának, gyermeke újabb sikerének, továbbá, hogy milyen káprázatos helyekre utazik, milyen jókat eszik, iszik, és mindjárt késztetést is éreznek, hogy az örömüket, sőt a táplálkozásukat is megosszák velünk. Mi meg csak szorongunk. Mi a fene? Mindenki boldog, csak mi szomorkodunk, mérgelődünk, bosszankodunk, sírdogálunk néha. De inkább mi is megosztjuk az arcunkra erőltetett smiley maszkot, hadd az emberek, bennünket sem kellem sajnálni, kicsit azért mi is boldogok vagyunk. Cserébe csupán egy felemelt hüvelykújjat, szívecskét, pár jó szót várunk. Sok embernek manapság csak ennyi figyelem jut. Az emberek tapasztalatból tudják, hogy a boldogtalan ember társaságát kevésbé keresik. A pszichológia is foglalkozik ezzel, a hálózat elmélet pedig tudományosan is bizonyítja, hogy a sikeresek, a pozitív életszemléletűek a legsűrűbb csomópontok az emberi hálózatokban. Hiába figyelmeztet tehát az én apró puttájom, hogy a boldogságunkat magunkkal cipeljük, mi mégis reklámokhoz, tárokhoz, film- és regénykarakterekhez, azaz más, boldognak tartott emberekhez vonzódunk, az ő szubjektív jóléttükkel igyekszünk összevetni a saját szubjektív jólétünket. Mindez arra utal, hogy a szubjektív jólétben mégiscsak kell lenni valami objektívnek, legalábbis valami összehasonlíthatónak.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 elmélyült filozófiai és vallásos ismereteit pszichoterápiával, okkultizmussal és meditációs szeánszokkal ötvözte, így ébresztgette a tanítványai tudatát. A szexgurunál, ahogy Osót emlegették, az ébresztésbe a tanítványokkal való szexuális kapcsolat és parti is belefért. Az a hír járta, hogy a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 Rácz urat emlegettek. A zseniális najma János, aki a Nobel-díj bizottság szégyenére nem kapta meg az elismerést, szintén szeretettel beszélt a Fasori Budapesti Evangélikus Főgimnázium legendás matematika szakos tanáráról. A három kiváló tudós sikere minden mércének megfelel. De Rácz László tanár úr akkor nem volt sikeres? hiszen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 Ráctanár úrról. Kamasz koromban, mint sokan, én is a sikerről álmodtam. Évtizedekbe tellett, míg rájöttem, hogy camus igaza volt, amikor állítólag azt mondta, sikeressé válni könnyű, ami nehéz, megérdemelni a sikert. Híres írónak és újságírónak készültem. Már Buenos aires tizennégy évesen határozott újságírói eszményképen volt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 kétől vonagló lányokkal az ágyamban. koromban az írói mintám se volt egyszerű. Két nagyon különböző szerzőhöz kötöttem. Ernest Hemingwayhez és az Argenti Julio Kortászárhoz. Azt terveztem, íróként visszafogott nyers és férfias leszek, világos szerkezetben, szikár mondatokban fogok írni, mint Hemingway,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 Tudnál kölcsön adni egy húszast Marci bácsi? Kérdeztem az öreget, aki a levesét kanalazta az egyik asztalnál. Föl se nézett a tányérjából, úgy mondta. Huszast nem adok kölcsön, csak százast. A huszast nem szokták megadni, és pofám se lenne visszakérni. A százasért már figyelmeztetni foglak. Majd azonnal előállta napi tanmesével. Egy jó családapa a fizetését az utolsó fillérik hazaadja.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 Az autonómiánkhoz, az önálló döntéshez, a saját territóriumunkhoz is ragaszkodunk, körbepisíjük, mint az állatok, védjük, mint nagybátyám a műtermét. De mi a szerepe a kötődésnek a boldogságban? Papa, ha néha nemet mondtál volna. Amikor Harley Harlow a 30-as években elkezdett főemlősökkel kísérletezni,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 és a feleségem panaszkodott gyerek pszichológus barátnőjének, hogy nem tudja, mit kezdjen a lázadásaikkal, ő röviden annyit felelt. Tudom, a gyerek az borzasztó, és elnevette magát. Juli 12 éves volt, haját két szofban horta, és metszett vágású mókus szemei csillogtak, amikor egy nap azzal állított haza, hogy eldöntötte, ő katolikus lesz, mint Bogi a legjobb barátnője.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 Áron alul eladta a tanulni kezdett, nagyszerű alexander technika tanár lett, az alternatív zenekar többi tagjai közül pedig az egyik ismert fotóriporter, a másik sikeres pszichiáter professzor, a harmadik pedig a szorbon doktora lett. Némi kitérő után Bori is eltávolodott a Krisna Egyháztól, elvált a guru fiától és megtalálta igazi párját. Elvégezte az egyetemet és a gyerekek által körül rajongót,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 A tekintélyelvű vezetők és szülők fegyvere a terror. Ennyiabb formában a manipuláció és az egzisztenciális fenyegetés. Csak az juthat zsíros üzletekhez, csak az léptetik elő, csak az kap évvégi jutalmat, aki ért a szóból. A többiekre pedig ráküldik az adóhivatalt, ráúszítják porázon tartott sajtóvérebeiket, ugrik a zseppénze, nem mehet buliba,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 Shakespeare, Kopernikus, Leonardo, Mozart, Marie Curie és Einstein is? Akkor hol lakik a tehetség, a zsenialitás, az érzékenység, a humor? Vagy hogy nem menjünk olyan messzire, vegyük csak az én sokat emlegetett sármomat, ami már zigóta koromban is különös ismertető jegyen volt. Hogyan lehet szeretetre méltó egy rakás, egymásban gabajodott kémiai elem?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 azaz az Zsigmondi Rihárd, kémia 1925. Szentgyörgyi Albert, fiziológia és orvostudomány 1937. Hevesi György, kémia 1943. Georg von Békési, azaz az Békési György, fiziológia és orvostudomány 1961. Eugene Paul Wigner, azaz az Wigner Jenő, fizika 1963. Denis Gábor,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 Második gyerekünket vártuk, még nem volt apás szülés. Akkoriban, míg az anya vajúdott, mi, apák, feldúlt arccal jártunk fel alá a kórház folyosóján, szívtuk a cigarettát és agódó pillantásokkal lestük a szülőszoba ajtaját, mikor lép ki végre az orvos vagy egy nővér és közli az eredményt. A hetvenes évek közepén csak a világra jövetel pillanatában derült ki az újszülött neme. A felmutatás szertartása egy üvegablakon át zajlotta, család bemondta a csecsemő nevét, a nővér a kiságyakhoz ment, kiemelte a babát, és az üveghez emelve megmutatta a boldogan sikongató rokonságnak, akik egymás szavába vágva azonnal megállapították, hogy a gyerek kiköpött Jóska, Sára, Tercsi, Fercsi. A biztos felismerésben a családtagokat az se zavarta, hogy a rossz nyelvek szerint a nővérek többnyire azt a csecsemőt mutatták fel, amelyik éppen ébren volt, nehogy egy nyugodtan szendergő baba álmát megzavarva, az a bömbölésével fölveri az egész hadat. Hogy elkerüljék az apák esdeklő tekintetét, illetve az úgynevezett erősebbik nem, kevésbé erős példányainak hisztérikus jeleneteit, a másik bevet megoldás az volt, hogy a kispapát hazakülték. Csak menjen haza apuka, ebből még sokára lesz szülés, majd értesítjük, amikor jön a baba. Ennek a megoldásnak az előzménye korábbi korokig vezethető vissza, amikor a papát megkérte a bába, később az orvos, hogy míg az asszony szül, ő forraljon vizet a konyhában, egy hatalmas dézsában. Alig, hanem egyetlen kispapa sem kérdezte meg soha, mire kell a száz liternyi zubogó forró víz. Nem akarják megfőzni a kisbabát, hiszen a fürdetéshez és a mama mosdatásához néhány liter is bőven elegendő lett volna. A magyarázat alig nem az, hogy a gyújtós hasogatása, tovább az írdatlan mennyiségű víz felforralása a fafűtésű parhelten órákat vett igénybe, addig az apuka is hasznosnak érezhette magát a konyhában, és főként nem volt lábalat, nem sopánkodott miközben a szakavatott segítők nyugodtan végezhették a dolgukat. Amikor sűrűsödni kezdtek a fájások, és elfolyt a magzatvíz, nagyobb gyerekünket beadtuk a szomszédhoz, taxival bevittem a feleségemet a klinikára, nem volt még autónk akkoriban, és orvos barátunk gondjaira bíztam. Aztán jött a főnővér. Csak menjen haza, apuka! Épp csak hazaértem a busszal, Kelenföldre, amikor megszólalt a telefon, hogy a doktor úr üzeni, menjek vissza, mert megvan a gyerek. Mire visszaértem a klinikához, szülész barátunk már a kapu előtt várt. Sápat volt, alig mert a szememben nézni. Mi történt, kérdeztem elhülve, Éreztem, kimegy a vér a fejemből, mindjárt elhájulok. Ő is reszketett, aztán nagy levegőt vett és kibökte. Megint lány, mondta nyöszörgő hangon. Te nem vagy normális, szakadt ki belőlem a megkönnyebülés. Már azt hittem, valami tragédia történt. De hiszen ez nagyszerű. Én megint kislányt akartam, mondtam. Mambán nézett rám, látszott rajta valóban arra gondolt, hogy tragédia történt. Nem tudott elképzelni nagyobb sorscsapást annál, mint hogy valakinek a második gyereke is lány legyen. Neki Tudnilik fia volt. Így aztán nem tudhatta, milyen az, amikor az ember aprócska lánya belealszik egy hosszú altató pusziba. Mese közben szórakozottan a papa fülét, vagy meghitt vasárnap délutánonként hajas babaként fésülgeti az apja feje búgját. Nőpárti vagyok. Kimondottan örültem, hogy ismét kislányom született. Aztán még háromszor örülhettem, mert még háromszor hangzott el, hogy megint lány. Amikor az ötödik gyerekemet vártam, már senki nem akarta elhinni, hogy ismét kislány szerettem volna. Addigra már leperegtek rólam a viccesnek vél cukkolások, hogy na, mi van, te nem tudsz fiút csinálni, meg se baj, majd legközelebb sikerül. Tudtam, ez a fajta humor nem kizárólag a szerényebb értelmi képesség jele, hanem egy értékrendet kultúrát és ízlésvilágot tükröző nyelvezet is, amit jól ismerhetünk a szexista és rasszista viccekből, az internetes kommentekből, sőt, némely politikus-parlamenti felszólalásából vagy bekiabálásából. Ezek a poénok korántsem sem olyan ártalmatlanok, mint gondolnánk, különösen egy olyan társadalomban, ahol még ma is vidáman idézik a Rigmust, hogy pénz számolva, asszony verve jó. És nem csak idézik, a statisztikák szerint Magyarországon minden ötödik nő olyan családban nőtt fel, ahol az apa verte az anyát, havi átlagban száz nő válik zaklatás, illetve szexuális erőszak áldozatává a párkapcsolatában, és átlagban minden héten meggyilkol egy nőt a párja, vagy volt partnere. Nő volt az anyám, ez nem árultam el nagy titkot, de vannak nővéreim, lányaim, sőt, lány unokám is, nő volt az összes feleségem és az összes szerelmem. Nő volt az életem kezdete és célja. Bizonyára ezért zavart mindig a mácsó felsőbbrendűség. Az is igaz, könnyű dolgom volt. Annyi felé jártam a világban, vendégeskedtem több iszlám családoknál, ahol természetes volt a három-négy feleség, és a Himalájában, ahol még létezik több férjűség. Megfordultam olyan vidéken, ahol ma is halára kövezik a hűtlen asszonyokat, és zárt andoki indián közösségekben, ahol a férfiak békésen kötögetnek, s férfi és a nő egyformán kiveszi részét a munkából, a háztartásból és a gyereknevelésből. Saját szememmel láthattam, hogy a nemi szerepek miként különböznek a létfeltételektől, a párkapcsolati esélyektől, a kulturális hagyományoktól, a gazdasági és politikai berendezkedéstől függően ahogy egy kultúrán belül is változnak, hiszen a lányaink kinevetnének bennünket, ha arra próbálnánk biztatni őket, hogy ne tanuljanak, ne járjanak egyedül szórakozni, csak a háztartásban robotoljanak és szolgálják az urukat, mint a dédanyuk, vagy baboskendővel a fejükön üljenek traktorra, óriás darura, ahogy a nagyanyjuknak ajánlották a nemi egyenlőséget ilyen formán értelmező rákosi korszakban. Ha az ember olyan idős, mint én, és nyitott szemmel jár, már annyi erős, okos asszonyt és annyi esendő, jellemtelen férfit megismer, hogy tudja, az a kis Y-kromoszóma igazán nem ok a büszkeségre. Legalábbis nem lehet döntő egy ember megítélésében. S hogy a férfiasnak szánt szexista viccek hátterében többnyire elrontott anyafiú kapcsolatok, erőszakos apák, idejét múlt kulturális minták, és fájdalmas traumák állhatnak, ahogy a férfi gyűlölő nők esetében is felfedezhetők a hasonló mintázatok. Én legalábbis úgy gondolom, hogy egy magabiztos, kiegyensúlyozott ember, aki rendben van a nemi identitásával, az nem a neme vagy a szexuális orientációja alapján ítél meg másokat, és nincs szüksége arra, hogy nemi alapon fitogtassa a hatalmát, vagy bármiét. Az Elképzelés, hogy biológiai nemének megfelelően minden férfinak és minden nőnek csupán egyféle nemi szerepe lehet, a férfi erős, okos, dolgozik és küzd, a nő meg kussolva élezgeti a családi tűzhelyt, már az úkori görögöktől is idegen volt. Az anyaszívű, sértődékeny héra, az érzéki szexbomba Afrodité, az Eusznál is okosabb és igazságosabb, teljes vértezetben flangáló Pallas Athéne, az indulatkezelési problémákkal küszködő Árész, a rémesen csúnyám, de zseniális mesterember Héphaistos, illetve a kifinomult művészlélek Apollón, meg annyi női és férfi szerep és pszichológiai karakter. Hermafroditoszról nem is szólva, akinek olimposi isten létére, keblei és pénise is volt, így egyszerre büszkélkedhetett férfi és női nemi jelleggel. Szemben azokkal, akik a nemi szerepeknél a biológiai nemet tartják egyedül meghatározónak, az ókori kultúrák, továbbá számos keleti és törzsivallás az ember nemi jellegét nem a test, hanem a lélek felül értelmezte. Platon, az európai filozófia, alig hanem legnagyobb hatású gondolkodója úgy tartotta, hogy az ember androgűn, férfi és női lélek egyaránt lakozik benne. Ezért képesek a nők és a férfiak megérteni egymást. Az ókori görög filozófus Lakoma című dialógusában arról ír, hogy eredetileg három nem volt férfi, nő és androgűnös, de az utóbbiak, egyesítve a férfiak és nők tulajdonságait olyan erősek és nagyra törők voltak, hogy a féltékeny Zeus ketté vágta őket. A két fél azóta is keresi egymást. Platon azt is természetesnek tartotta, ha az egymásra találó két fél éppen azonos nemű volt. A Navajo indiánok nagy becsben tartották az androgű embereket. Két lelkünnek nevezték őket, és... Úgy vélték egy androgűn ember igazi áldása családnak, mert egyesül bennük a férfiakra jellemző erő és a női érzékenység. Jól bírják a nagyobb fizikai erőt igénylő házkörüli munkákat, miközben képesek gyöngéden gondoskodni a gyerekekről és az idősekről. Öt nemet tartottak számon, férfit, nőt, kétlelkű férfit, kétlelkű nőt, és transzneműeket. Az európai keresztény hódítók, akik nem tudtak mit kezdeni ezzel a szivárvány színű szemlélettel, minthogy a kétlelkű férfiak gyakran férfiakkal, a maszkulin nők pedig nőkkel éltek együtt, a számukra értelmezhetetlen nemi képletet saját kategóriáikra egyszerűsítve a homoszexualitással azonosították. Sokan a sem tudnak mit kezdeni a nem egyszerűen férfi nő kategóriába sorolható emberekkel, igazságtalan fájdalmat, megaláztatást, kirekesztést okozva nekik, de a világ folyamatosan figyelmeztet, hogy sokkal bonyolultabb és izgalmasabb annál, mint sem, hogy kényelmesnek vélt sémákba lehetne kényszeríteni. Amikor a délafrikai táfutó nő Kaster Semenya, a 2009-es berlini világbajnokságon megnyerte a 800 méteres döntőt, nem akart felállni a dobogóra, mert a nemzetközi sajtó megkérdőjelezte a nemét. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség nem vizsgálatra kötelezte a futónőt, és kiderült, hogy Kastert születésekor lánynak anyakönyvezték, kislánynak nevelték, és női identitása van, de rendelkezik női és férfi nemiszervvel is, és Magas a tesztoszteron szintje. Ugyanakkor semmilyen doppingszert nem szedett, nem csalt, ahogy sok más versenysportoló teszi. Ő ilyennek született. Lehet ezért valakit büntetni? Természetesen abban is van igazság, ha valaki úgy véli, hogy szemenyát különleges testi adottságai jogtalan előnyökhöz juttatják a többi futónővel szemben. De akkor mi a helyzet az extra magas NBA kosarassal a 229 centis jauming aki nagyjából fél méterrel magasabb a férfi átlagnál? Vagy éppen ott a nyolcszoros olimpiai és tizenegyszeres világbajnok, különlegesen robbanékony Jamaikai futó, Usain Bolt esete, aki képes volt 44,64 század kilométer per órás sebességgel is futni, holott az orvosok úgy számították fizikai képtelenség, hogy egy ember 40 km per óra sebességnél gyorsabban fusson. A sort folytathatnánk a különleges vízfekvésű úszókkal, az óriás nehéz atlétákkal és így tovább. Nem véletlenül választja valaki azt a sportot, ami a testi adottságainak leginkább megfelel. Végül. Hosszas tanakodás után a Nemzetközi Atlétikai Szövetség is visszaadta Kaster Semenya versenyzői engedélyét, és noha a pályáját továbbra is sok vita kísérte, 2012-ben Londonban és 2016-ban Rióban, olimpiai aranyat, daegu majd Londonban pedig újabb világbajnoki címeket nyert. Aztán itt van a világ egyik legbájosabb nője, a gyönyörű brazil topmodell, a Vogue magazin és a Victoria's Secret sztárja, Valentina Sampaio. Első látásra beleszerettem. De amióta elolvastam az élettörténetét, továbbra is csodálva őt, hitetlenkedve és zavartan bámulom a fotóit. A természet idétlen tévedése folytán ugyanis fiúnak született. De elképzelhető, hogy a természet egyáltalán nem tévedett, csak sokkal bölcsebb, mint gondolnánk és rafinált módon időnként így teszi próbára az előítéleteinket. Az antik görögök és az észak-amerikai őslakosok, akik a nemeket és a nemi szerepeket másként látták, mint a zsidó keresztény nyugati világ és az iszlám, nyilván nem voltak se politikailag korrektek, se liberálisok, ahogy ezt manapság az ilyen nézetekről némelyek feltételezik. Ők ugyanúgy a természetből indultak ki, ahogy a genderelmélet ellenzői. Mert bármilyen fájdalmas is egy önmagát felvilágosultnak valló ember számára, semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy az emberi jogokon, a másik ember tiszteletén alapuló szemlélet mélyebben gyökerezne a természetben, mint a nők másodrendűségét valló és a melegektől, a transzneműektől idegenkedő attitűd. Végső soron ezek mind csak. A történelem során egymással vetélkedő hiedelmek. Legfeljebb nekem szenvesebb, ha valaki nyitotta a valóságra, elfogadó, emberséges, és nem akarja félelmében, Zeusz módjára mindjárt kettévágni azokat, akik nem férnek bele az általa megszabott sémákba. Bár, ha belegondolok, az is csak egy klisé volt, amikor első gyerekeimet várva elképzeltem egy huncut szemű, okos, cserfes kislányt pörgős szoknyácskájában, és fel sem merült bennem mondjuk a várvédő Zrínyi Ilona vagy Tamara Press, a korszak szovjet női dobóatléta fenoményének alakja. Úgy tűnik, én se vagyok egészen elfogulatlan. Ott tartottam, hogy volt egy lányom, Juli, és négy megint lányom, Bori, Rozi, Kata és Luizi. Amikor a mamámnak már kilenc unokája volt, valamennyi lány, mert a nővéremnek is volt négy lánya, akkor a mamám megállapította, hogy a mi családunkban csak az apák fiúk, és hogy ő ezek után a hátrelevő életét a női egyenjogúságnak fogja szentelni. A lányunokák azonban fiú, dédunokákat hoztak a világra, amitől első pillantásra összeomlani látszott az elmélet, de akkor a mamám szeme, Boldogan fölcsillant az újabb felismeréstől. Aha! Szóval az unoka mindig lány, a dédunoka pedig fiú. Mindjárt magyarázatot is talált az ivaros különlegességre, hogy ez nyilván azért van, hogy ő könnyebben megkülönböztethesse a gyerek az unokája vagy a dédunokája éppen. Mert a generációk összecsúszása miatt a korukból ezt nem lehetett megállapítani. Lújzi lányom, anyám unokája, akinek a nagylányaimmal egyidős harmadik feleségem a mamája, például már a születésekor a nagynénje lett Juli lányom Lúzival egyidős kislányának Hannának, sőt nővérem akkor húsz éves unokájának, aki anyám dédunokája. Fogadjunk, hogy a kedves hallgató az iménti mondatot még legalább egyszer visszahallgatja. A családunkban azóta teljesen normális mondatnak számít, hogy légy szíves, pelenkázz be a nagynénikédet. És ilyenkor nem egy inkontinenciával küzdő, maga tehetetlen idős asszonyról van szó. Később azonban beköszöntött a káosz, mert a mamám szépen kidolgozott teóriájára fityethányva, a lányunokák meggondolatlanul lányt is szültek, és unokának is született fiú. Anyám, ezt már nem érte meg. Úgy járt, mint Arisztotelész, Ptolemaios, Newton és a többi szerencsés elméletalkotó óriás, akik abban a hitben haltak meg, hogy a felismerésük az univerzum makró és mikrovilágának minden szintjén örökérvényű. Amikor a hatodik gyerekemet vártam, akkor merült föl bennem először, hogy most már azért kipróbálnám, milyen lehet egy fiú papájának lenni. Égtére egy kisfiú is lehet aranyos. Anyám szeméből legalábbis mindig ezt olvastam ki, amikor rám nézett. És megszületett Lukács. Anyámnak igaza volt. Nagy élmény egy kisfiú is. Csak következtek az újabb cukkolások. Na, mi van, végre sikerült egy fiú? Egyféle embernek mégse egyféle gyereke van? Ők nem tudták, hogy a hatodik lány mindig fiú. Sokan pedig azon akadtak fenn, hogy Micsoda felelőtlenség még 63 évesen is újabb gyereket vállalni? Neked eddig még senki nem mondta, hogy nem muszáj minden szeretkezésből gyereket csinálni? Kérdezte a szexuális felvilágosításommal kisé megkésett kollégám. Ha a boldogságot emlegetik, akkor szóba kerül a pénz, a siker, az alkotás, a család, de ami szinte elkerülhetetlen a boldogság kapcsán, az a párkapcsolat. Miért éppen az? Ha egy lányjal jársz, gondolja nővéredre. Családi legendáriumunk jeles alakja Gyula bácsi. Dr. Kepes Gyula, dédapám orvostábornok testvére, az osztrák-magyar monarchia északi sarki expedíciójának egyetlen magyar tagja volt. Az Északkeleti átjáró után kutattak Eurázsia és Alaszka között, azonban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 és mire Lukács fiam befejezi az egyetemet, ha jól számolom, nagyjából kilencven éves leszek. Na, akkor aztán, előttem az élet, nincs több felelősség, bölcselkedhetek kedvemre. A halál is csak egy ember régiben, Rozi lányommal sétáltunk a pozsonyi úton. Egy hajléktalan összehúzott szemmel méregetett, nyilván azt nézte, én vagyok-e az én.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 Elza néni és Blanka néni. Elza volt az örökös panaszkodó. Ha két hétig nem hívtam fel telefonon, úgy tett, mintha azt se tudná, ki vagyok. Mit mondtál, ki vagy? Nem, nem emlékszem rád, olyan régen nem beszéltünk. Nem mertem kérdezni az egészségéről, mert akkor perceken áthallgathattam a panaszáradatot. Egy alkalommal felhívtam, csókolom András vagyok, hogy tetszik lenni? Elza néni váratlanul azt felelte, Köszönöm jól, meglepődtem. Elnézést azt hiszem téves, mondtam, és letettem a telefonkagylót. Az oprócska Blanka néni volt a bölcs, örökké vidám kis kismanó. Mindenki aranyos Blanka néninek hívta, magáról is így beszélt. Az aranyos Blanka néni vagyok. Ha két hónapig nem hívtam, akkor is lelkendezett. Édes fiam, jaj, de örülök, hogy hallom a hangot, tudod milyen örömet szerzel, ha hívsz. Blanka néni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 költőként mi foglalkoztatja, azt felelte, akit hetven éves kora után nem a halál foglalkoztat, az hülye. A mondat beégett az agyamba. Alig vártam, hogy elmúljak hetven, és tessék, elmúltam, mégsem gondolok a halára. Nyilván hülye vagyok. Csak a halállal való szembesüléskor születik meg az ember igazi énje, írja Szent Ágoston.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 50 százalék, C, 80 százalék. A világ lakóinak mekkora hányada fér hozzá valamilyen mértékben elektromossághoz? A, 20 százalék, B, 50 százalék, C, 80 százalék. Elmondom a helyes válaszokat. 1, C,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 Igen ám, de milyen modell szerint? Hiszen a világtermészetét a tudósok is csak modelekben próbálják leírni. A valóság alaptermészete a bizonytalanság. A holdra lépő ember űrcsizmája nemcsak a hold felszínen, hanem az illúzióinkon is mély nyomot hagyott. Bolygónk egyetlen társáról, szerelmes versek, slágerek, spirituális és fantasztikus álmok főszereplőjéről kiderült, hogy csak kietlen táj, kő, por és fájó végtelen csend. De a tudomány nem csak új szorongásokkal, hanem új élményekkel, új szemlélettel is megajándékozott bennünket. A létező világ egy részéről a 20. századig alig volt tudomásunk. A speciális erősségű és felbontású teleszkópok, kamerák, mikroszkópok kiterjesztették a szemünk által érzékelhető tartományokat a makró és a mikróvilágban. Korábban sosem láthattuk a galaxisok varázslatos csillagfergetegét, nem láthattunk spirálban körtáncot járó DNS molekulát a kromoszómákban, nem tudtuk elképzelni a vírust és az elemi részecskéket. A technika Átformálta a szemléletünket. Mást látunk és másként látunk. Új tájkép tárult elénk. Sokáig egész jól a anélkül, hogy a világ működésén gondolkodtam volna. Más dolgok foglalkoztattak. A gimnáziumi matematikát, fizikát, kémiát, biológiát réges-rég elfelejtettem. A tárgyak mindig jobban vonzottak. Talán... Ha a matematika, a fizika és kémia órák nem a gyomorgölcsről és a nehezen megjegyezhető képletekről szóltak volna számomra, hanem egy varázslatos kalandozásról a szifi műveknél is elképesztőbb valóságban, és ha már akkor kiderül, hogy a természet tudományos és a humán gondolkodás nem ellentétesek egymással, akkor engem is jobban érdekeltek volna ezek a tudományok. Őszülő fejjel döbbentem rá, hogy Alapvető dolgokat nem tudok a világegyetemről, aminek mégiscsak a része vagyok, ami az otthonom és az anyagról, amiből én magam is felépülök, illetve mostanában már inkább leépülök. Elkezdtem ismeretterjesztő természettudományos könyveket olvasni és filmeket nézni a modern fizika úttörőinek 20. század elejé felfedezéseiről, és sokkolt, amikor megtudtam, hogy a Világ nem olyan, mint amilyennek képzeltem, mint amilyennek az emberiség évezredekig hitte. Pontosabban nem az egész emberiség, hanem csak a nyugati világ. Oppenheimer, Bohr és Heisenberg, a kvantumfizika meghatározó tudósai, korán fölismerték, hogy a modern fizika gondolkodásmódjának párhuzamai megtalálhatók az ázsiai miszticizmusban, a hinduizmusban, a buddhizmusban és a taoizmusban. Hogy a hétköznapi ázsiai ember számára valóban könnyebben felfogható-e az atomfizika, azt nem tudom. De azt igen, hogy a nyugati gondolkodás emlőjét nevelkedve, mint egy gyerek a cirkuszban úgy álmélkodtam, amikor megtudtam, hogy a kozmikus tér, ami szabad szemmel üresnek látszik, és amiről Newton is úgy gondolta, hogy egy nagy üres tartály, valamiféle hatalmas doboza a világegyetemnek, valójában egy puha testű anyag, gravitációs mező, ami hajlik, horpad, görbül. A föld nem azért kering a nap körül, mert valami rejtélyes erő vonza, hanem a nap meghajlítja maga körül a teret, és a bolygók, mint a golyók egy peremén úgy járnak körbe-körbe körülötte. Kiderült, hogy a kozmikus térben nem csak a tér görbül és tágul, a csillagok nem csak a fény útját hajlítják el, hanem görbül az idő is, szubatomi szinten pedig olyan jelenségek léteznek, amelyek nem feleltek meg az addigi általános törvényszerűségként elfogadott newtoni fizikának. Hétköznapi fejjel képtelenségnek tűnik, hogy valami egyidejűleg több helyen, többféle állapotban lehet jelen. Például a fény és az anyag lehet hullám és lehet részecske is. Hasonló paradoxonnak tűnhet, hogy valami egyszerre ott is van, meg nincs is ott. Ráadásul sokkal rafináltabb módon, mint ahogy az okos lány oldotta meg a népmesében a király parancsát, amikor jött is, meg nem is, hozott is, meg nem is. És nem a telefonunkra, vagy a lakáskulcsunkra kell gondolni, amelyekről pontosan tudjuk, hova tettük le, megesküdnénk, hogy az előbb még ott volt, és még sincs ott. A kvantumfizikában az atommak körül keringő elektronok nem figyelhetők meg mindig, csak a kölcsönhatásba kerülnek valami mással. Ezek a részecskék véletlenszerű kvantumugrásokkal közlekednek a pályák között, Ráadásul az elektronoknak az egyik kölcsönhatásból a másikba történő átmenetei csak bizonyos mértékig kiszámítható valószínűséggel mennek végbe. Na, ez volt ez a pillanat, amikor föltettem a két kezem, és azt mondtam, feladom. Később olvastam, hogy az akkoriban új gondolatokat még Einstein is képtelenségnek tartotta. Niels Bohr igyekezett éveken át meggyőzni zseniális szellemi mesterét az elmélet igazáról. A Nubel díjas Bohr mondásával vigasztaltam magam. Aki belegondol a kvantummechanikába, és nem szédül el, az nem érti a kvantummechanikát. Nem mintha azt képzeltem volna, hogy pusztán azért, mert én is beleszédültem, mindjárt értettem a kvantummechanikát, de megnyugtatott a tudat, hogy lám még a nagy bór is elbizonytalanodott. A maga módján persze én is értettem, csak hogy a maga módja általában nem természettudományos megközelítés, hanem mindig az emberre reflektáló a bölcsész okoskodás. Például, hogy miként lehet valaki egyszerre több helyen és többféle állapotban, arra számomra a legjobb párhuzamnak Csangyang játszóa, hatodik dalai láma és a titokzatos Ettore Majorana tűnt, akiről mestere a Nobel-díjas Enrico Fermi azt állította olyan kaliberű tudós volt, mint Galilei és Newton. Majorana a brilliáns elmélyű fiatal olasz elméleti fizikus sejtéseit napjaink kutatásai igazolják ám hiába biztatta Fermi, felismerései közül többet le sem írt, mert azokat túlságosan banálisnak tartotta. Például a Neutron első bizonyítását, amiért aztán később James Chadwick kapott Nobel-díjat. Majorana már 31 évesen a Nápoly Egyetem professzora volt. Majd a következő évben, 1938-ban, Palermo-ban felszállt egy Nápolyba induló hajóra, de nem érkezett meg a dél városba. Mindenhol keresték, még a haditengerészet is kutatott utána, azt feltételezték, talán a tengerbe zuhant, esetleg öngyilkos lett, vagy kirabolták és a vízbe hajították. Az is felmerült, hogy észrevétlenül lépett meg a hajóról a kikötőben, mert új életet akart kezdeni. Minden esetre soha többé nem került elő. Igaz, az ötvenes években látni vélték Argentinában, Másut meg meséltek egy hajléktalanról, aki valaha világhírű fizikus volt, de biztosat senki sem tudott. Így abban az időben Ettore majoránna sem volt megfigyelhető. Egyszerre volt élő és halott, egyszerre pihent a tengermélyén és bujdokolt önkéntes számüzetésben, mert a választ csak, Konkrét bizonyítékok adhatták volna meg. A tudósról azonban soha többé nem lehetett tudni semmi biztosat. Melesleg nekem is volt egy ilyen nagybátyám. Ferences rendi szerzetes volt, mezitlábas barát. Emlékszem, kisgyerekként láttam utoljára. A fürdőkádban pancsoltam, pozsonyúti társbéletünkben. ő mosolyogva bekukucskált az ajtórésen, Csodálkozva néztem barna csuháját és télvíz idején is bőrsaros, mezítelen lábát. Búcsúszködni jött. Azt mondta, eltűnik, soha többé nem hallunk róla, ne keressük. Még évtizedekig kutatott a család Matyi után, egy időben úgy hír lett, Ausztráliába ment, de hiába volt minden erőfeszítés, többé nem került elő. Később azt mesélték a szüleim, hogy a feltűnően szép fiú a nála húsz évvel idősebb felesége elől menekült, azért lépett be már a szerzetes rendbe is. De hiába vállalta a cölibátust, az asszony úgyse hagyta békén. Tudásunk szerint Kepes Matyi is egyszerre volt több helyen és több állapotban. Amikor a Dalai lámával való találkozásomra készültem, elolvastam őszentsége minden korábbi inkarnációját, mert a Budhizmus úgy tartja, hogy az újra megtestesült, egyszerre egyedi, vagyis mindenki mástól különböző, és közben mégsem az, mert szükségszerűen következik a régiből. Vagyis Tenzin játszó, a tizennegyedik dalai láma, különbözik is elődjeitől, de azonos is az előző tizenhárom dalai lámával. Úgy gondoltam, ahhoz, hogy őt megértsem, meg kell ismernem korábbi énjeit is – a buddhizmus szerint az ember és a világ anyagi és anyagtalan, testi és lelki jelenségek, ösztönös és tudatos cselekedetek egymástól függő alkotó részeinek kombinációi, amelyek születnek, változnak, meghalnak, újra születnek egy örökkörforgásban. Hasonlóan, mint az anyaga kvantummechanikában, ahogy a párhuzamot a nagy fizikusok is fölismerték vonzanak a megfejtésre váró élettörténetek és a környezet békjújból szabadulni vágyó emberek, így aztán Tenzing Játszó a XIV. Dalai láma korábbi inkarnációi közül, a 17. század végén élt VI. Dalai láma, Tsangyang Gyátszó története ragadott meg leginkább. Összentségével való közel egyórás beszélgetésünk során Egyetlen pillanatra hoztam zavarba akaratom ellenére, amikor megkérdeztem tőle, ha ő valóban az összes elődjének új inkarnációja, akkor hogy tud azonosulni Tsang-Yang Meglepődött a kérdéstől. Gyanakodva nézett rám, provokálom-e. Ettől meg én jöttem zavarba. Mondtam, hogy pusztán azért kérdeztem, mert számomra ő a legizgalmasabb valamennyi elődje közül. Jó, mondta megnyugodva, akkor majd beszélgessünk róla később. A hatodik dalai láma három éves volt, amikor a nagy ötödik újra testesülése után kutató szerzetesek megtalálták, de a létét diplomáciai okokból még tizenkét évig titokban tartották, és az uralkodó régens a jövendő lámát eleinte szülőhelyén neveltette. A lászai udvarban 15 évig azt állították, hogy a nagy ötödik méi meditációba merült, nem lehet zavarni, és a palota élete továbbra is úgy zajlott, mintha loszáng élne, miközben a holttestét a Potala palota egyik eldugott zugában sóban tartósították. Nem csoda, hogy amikor a kínai császár és a mongol kán megtudta, hogy a tibeti kormányzó. Másfél évtizeddel át az orruknál fogva vezette őket, zokon vették. A leírások szerint Zhanggyang különleges képességei már kisgyerek korában megmutatkoztak. Lábai nyomot hagytak a kemény kőben, és puszta ujjával titokzatos jeleket tudott rajzolni a sziklákba. A Pancsen láma irányításával fokozatosan beavatták a vallási tudnivalókba és az államügyekbe de az ifjú dalai láma nem sok érdeklődést tanúsított irántuk. Ragyugú esze volt, mégis szinte minden vallási vizsgáján megbukott. Nem kedvelte a pompát, lemondott a szolgákról, egyedül öltözködött, és a vendégeit maga szolgálta ki. Tanítói megrökönyödésére, egyházi kötelességeinél jobban vonzották a séták a természetben, a nők, a költészet, és a kocsmázás. Bordélyokba járt, és szeretőket tartott. Szerelmes versei a mai napig népszerűek Tibetben. A tibeti irodalom jelentős költői között tartják számon, de az udvar szemében a legfőbb vallási méltóság megítélésénél mindez nem számított jó pontnak. A kínai császár és a mongol kán sem tudott mit kezdeni az Isten király életvitelének ellentmondásosságával, Amiről egyik versében így ír. Szeretőt keresni mentem, lehullott a hú hajnalra. Mikor lakom palotámban, nevem szent tudás őrzője. Ha lászában lent csavargok, ott úgy hívnak vidámlegény. Titkon minek rejtegessem, a hú rával lépteimre. A hatodik dalai láma egyre több fejtörést okozott a tibeti, a kínai és mongol vezetésnek és mint hogy a pancsen láma győzködése sem használt, mi több a fiatalember még a szerzetesi fogadalmát is visszavonta, dalai lámát pedig nem lehet leváltani, praktikus megoldáshoz folyamodtak, úgy döntöttek megölik. Bizonyára abban a reményben, hát ha a következő inkarnációjának több esze lesz. A merénylet kísérletre úgy derült fény, hogy Tsangyang és barátai az egyik Kicsapongások alkalmával ruhát cseréltek. Éjszaka hazafelé menet bérgyilkosok támadtak rájuk, és azt a szerencsétlent ölték meg, aki a dalai láma jellegzetes kék sejem ruhájába bújt. Később a kán, a kínai császár jóváhagyásával elraboltatta őszentségét, de a tibetiek a segítségére siettek és megmentették. A kán azonban nem nyugodott bele a kudarcba, Katonáival ismét elfogadta, de miközben Kína felé haladtak, a hatodik dalai láma eltűnt. Azóta sem tudják, mi történt vele. Meggyilkolták vagy megszökött. Az egyik tibeti legenda szerint feleségül vette egyik szerelmét, aki ezt sok verset írt, és az inkarnációt megkerülve utódjain keresztül él tovább. Tsangyang játszó is, akár csak egy és Kepes és Korlátozott ismereteink szerint legalábbis egyszerre volt több helyen és többféle állapotban. Őszentségével később aztán már nem beszélgettünk a hatodik dalai lámáról. Én nem tartottam illendőnek ismét szóba hozni, és ő se kapacitált. Hogy ki milyen utat választ magának, az gyakran rejtély. Egyáltalán mi választunk magunknak sorsot, vagy a sors választ minket magának. Vajon nem pontosan úgy vagyunk-e mi is az életben, mint az elektronok? Csak akkor létezünk, ha létrejön egy valódi találkozás valakivel, barátokkal, szerelmekkel, tanítómesterekkel. Ha beleütközünk valamibe, tapasztalatokba, eszmékbe, amik aztán meghatározók lesznek, és így változunk egyik kölcsönhatásból a másikba. Vajon nem olyan-e, minden igazi nagy találkozás, mint az anyag és az antianyag találkozása, amelynek során kölcsönesen megsemmisítik egymást, majd ebből energia szabadul fel. Én legalábbis képtelen lennék szétszálazni, hogy életem melyik szellemi kapcsolata, szerelme, pillanata, milyen nyomot hagyott a gondolkodásomban, az értékrendemben, a világképemben, hogyan semmisítette meg korábbi énemet. Léteznéke. Én volnék -e azok nélkül a találkozások és kapcsolatok nélkül, aki most vagyok? Megrázott a felismerés, hogy a világ egyetem működése csak valószínűségi jóslatokkal fogható fel. A tudomány folyamatosan továbbfejlesztett modellekben igyekszik leírni a valóságot. Vajon segíthete a bizonytalanságaink feloldásában, ha... A hétköznapi életben jól működő klasszikus fizika mellett az atomfizika gondolkodási modelljeit is segítségül hívjuk. A hétköznapi gyakorlatban természetesen senkit nem buzdítanék arra, ha egy vasúti ártjárónál jön a vonat, azon kezdjen töprengeni, hogy a robogó járművajon ott van-e vagy nincs, vagy azt lesse, hogy az összeütközésnél milyen energia szabadul fel. A fizikai világban maradjunk csak továbbra is Newton jól bevált tanításainál. A kérdésem inkább arra utalt, hogy miként lehetne a világot nem leegyszerűsítve, görcsösen a bizonyosságba és az egyértelműségbe kapaszkodva szemlélni, hanem inkább megbarátkozni a gondolattal, hogy a valóság alaptermészete a bizonytalanság, ahogy Niels Bohr. Fogalmazott. De hogy az ördögbe lehet a bizonytalanságot elfogadni, kérdezhetjük, amikor csecsemők korunktól kezdve a biztonságra, a kiszámíthatóságra törekszünk. Az ember nehezen tűri a bizonytalanságot, mert úgy érzi, az a biztonságát veszélyezteti. A szűkebb és tágabb környezetünkről szerzett tudásunk a biztosítéka annak, hogy kiszámíthatóvá válik a jövő. Nem érhet bennünket veszély, kellemetlen meglepetés. A biztonság iránti szükségletünk alapvető pszichológiai ösztön, és nem csak fiziológiai szükségletről van szó, hanem lelki és érzelmi biztonságot adó szociális hálóról is. Nyilvánvalóan erről se kellene lemondanunk. Azonban meg kellene tannunk elfogadni a kétet is, mert az egyértelműség görcsös keresése közben kiszolgáltatottak leszünk a leegyszerűsítő hibás magyarázatoknak. A Bertrand Russellnek tulajdonított kijelentés szerint az a baj a világgal, hogy az ostobák és a fanatikusok mindig magabiztosak, az okosok pedig tele vannak kételyekkel. Ami egyéb iránt érthető, hiszen ha felmerül egy probléma, az okos ember több lehetséges megoldást is mérlegel, míg az postobának jó esetben egy válasz jut az eszébe, a rosszabb esetben egy sem, inkább megvárja, míg valaki, esetleg egy másik hülye, tanácsot ad neki, aztán azt lelkesen támogatja. Ez a vezetőkre és a politikusokra is érvényes, így ha valaki magabiztosan állítja, hogy a tudás birtokában van, Azonnal fogjunk gyanút és kerüljük el nagy évben. Az időszámítás körüli évszázadokban élt stóikusok gondolkodása rokon, némiképp azzal, amire gondolok. a figyelmeztet rá, hajlamosak vagyunk azt képzelni, a világra sokkal nagyobb hatással vagyunk, mint valójában. A valóságot mások viselkedését akarjuk a saját szájunk íze szerint átalakítani. És minthogy ez lehetetlen, csalódunk, dübejövünk, ez az oka a boldogtalanságunknak. Nyugodt kiegyensúlyozott embernek tűnök, de gyerekkorom óta két dolgot nehezen viselek, az igazságtalanságot és a korlátozást. Ha számomra felháborító eseményekről olvasok, ha aljassággal, hazugsággal, védtelen emberek kiszolgáltatottságával találkozom, és úgy érzem tehetetlen vagyok, Nincs lehetőségem változtatni rajta, másokhoz hasonlóan felháborodok és elkeseredek. De ez a felháborodás nem csak érthető és fontos jelenségeknél fordul elő nálam, hanem néha egészen nevetséges, kiszerű helyzeteknél is. Nehezen szánom rá magam, de elmesélek egy történetet, amiből nem biztos, hogy szenvesen kászálódok ki. De példának talán tanulságos. A dükét olyasmiben is megnyilvánult például, ha vezetés közben egy autós igazságtalanul rám dudált. Vagy legalábbis én igazságtalannak éreztem. Olyankor felfort az agyvizem. Ez persze még azelőtt történt, hogy sztóikus és zenbuddhista lettem volna. Egy alkalommal, amikor egy ilyen helyzet előállt, éppen rossz napom volt aznap, meg ugye a sanyarú gyerekkor, felszívtam magam is, Pontosan úgy, ahogy az indulat kezelési problémákkal küzdők teszik, beletapostam a gázba, a másik autó után eredtem, és magamból kikelve az öklömet ráztam a sofőrnek. Ő mosolygott és elhajtott. Majd néhány nappal később e-mailt kaptam a következő szöveggel. Kedves kepes úr, én voltam az autós, akinek argentin temperamentumával az öklét rázta. Mi nagyon kedveljük magát és féltjük ne idegeskedjen, mert árt az egészségének, és közlekedjen szabályosan, mert nagyon sajnálnánk, ha baleset érné. Üdvözlettel XY. Nagyon elszégyeltem magam. Nem elég, hogy a másik autós felismert, ráadásul az érdeklődése is vitathatatlan volt irántam, hiszen még az élettörténetemet is ismerte, ám ahelyett, hogy visszaanyázott volna, türelmesen, empátiával viszonozta a tapló viselkedésemet. Újra elolvastam a levelet, néztem az aláírást, nem maga Seneca ült -e a másik autóban. Mintha hirtelen megvilágosodtam volna. A másik autós példája arra intett, hogy az indulatos reakcióinktól, még ha esetleg igazunk is van, az égvilágon semmi nem változik. Csak magunkat mérgezzük vele, csak mi leszünk tőle zaklatottak. Az is teljesen felesleges, hogy ilyenkor másokat okoljunk, még ha ők idézték is elő a helyzetet, hiszen őket nem tudjuk megváltoztatni, legfeljebb a saját reakcióinkat. És ez nem belenyugvást vagy megalkuvást jelent, hanem elfogatást. Vagyis nem azt jelenti, hogy ha valamivel elégedetlenek vagyunk, ne törekedjünk a megváltoztatására hanem, hogy a gondolkodás a belátás képességével igyekezzünk a teljesen értelmetlen, negatív érzelmeinktől megszabadulni. Ha bizonyosságra, egyértelműségre vágyunk egy bizonytalan világban, akkor kiszolgáltatottak leszünk és megkeseredünk. Annak belátása, hogy biztonság nem létezik, sokkal többet ér, mintha elfogadjuk az állandó változás elméletét, sőt, még az élet mulandóságának meglátásánál is több, írta Elem Vatsz. Egy krízis önmagában senkit nem tesz bölcsebbé, csak azt, aki megérti az okokat, felismeri a változás szükségességét, a megoldások útját, és végül hajlandó elindulni ezen az úton. A változás persze mindig kockázattal jár, de egyre másra kiderül, hogy a változás hiánya is. Mert nem csak a rossz ellensége a jónak, hanem a darwini etológia tanulsága szerint a jobb is túléli a jót. Muszáj kockáztatnunk, ha új dolgokat akarunk felfedezni, és akkor is, ha kiderül, rossz úton járunk. pedig mostanában naponta kapjuk a figyelmeztetést, hogy az Élet számos területén zsákutcába jutottunk. A fogyasztási és a hatalmi őrületünkben, a pénz, a boldogság és a sikerhajhászásban, a természethez fűződő kapcsolatunkban, az életmódunkban, a közösséghez és egymáshoz való viszonyunkban. Változás után sóvárgunk, miközben nem merünk mozdulni a komfortzónánkból. Pedig, ahogy Einstein mondta, Valamit újra és újra ugyanúgy ismételni, és közben azt várni, hogy az eredmény más legyen, az maga az őrültség. Amikor idáig jutottam az okoskodásban, és már azzal hitegettem magam, hogy én aztán igazán minden megtettem a változásért, már kezdtem magam bölcsnek és boldognak érezni, akkor egy körforgalomban ismét igazságtalanul rám dudáltak. És nekem Megint ugyanúgy eldurant az agyam, ugyanúgy görzsbe rándult a gyomrom, mint korábban. Be kellett látnom, kicsit még bárnom kell a hőn áhított sztóikus nyugalomra és a zenbudhista derűre. Kis hián úgy jártam, mint amit egy szilveszteri évértékelőben olvastam egyszer, valaki azt írta. Köszönöm mindazoknak, akik az elmúlt évben megbántottak, becsaptak, megaláztak, mert ezekből az ember emberpróbáló helyzetekből nagyon sokat tanultam. Megismertem a belső erőmet, most már tudom, hogy képes vagyok elengedni az ilyen helyzeteket, meg tudom zabolázni az indulataimat. Aztán hozzáfűzte. Csak vicceltem, dehogy köszönöm nekik, menjenek az anyjukba. Valamikor a családi veszekedéseknél mindig elálmosodtam és ásítozni kezdtem. Nem akartam én bosszantani a feleségeimet, csak Lenyeltem a felindultságomat, jó fiú akartam lenni. A feszültségtől oxigénhiányom hiányom lett, és elálmosodtam. Az őrületbe kergettem a feleségeimet azzal, hogy ők még örömmel veszekedtek volna, én meg hatalmas ásítások közepette elvonultam aludni. De ettől én se lettem nyugodtabb. A lenyelt feszültségek rombolnak. Meggyőződésem, hogy húsz éve az MTV-vel és a TV2-vel folytatott csatározásaim során elfolytott indulataimtól lettem rákos. Harmadik feleségem féltett az újabb betegségtől, és megtanított veszekedni. Marcsi előttem egy nápoi fiúval élt együtt 8 évig, ott aztán nem volt sezen, zen, se A déliek kulturálisan hozzák magukkal a tudást, miként kell egy kiadós ordibálással megszabadulni a feszültségtől, hogy ne magukat mérgezzék. Végre, én se ásítoztam, én is fel tudtam emelni a hangom, világosan el tudtam mondani, mi bánt, méghozzá úgy, hogy az ne legyen sértő, az érzéseimről szóljon, ne őt minősítsem. Miért ne lehetnék én is bosszus, ha valami bosszantó dolog történik? Ez teljesen normális. A lényeg, hogy fel tudjam dolgozni a haragomat, és ne keseredjek meg. Lehet, hogy ez volna így együtt a megvalósult boldogság és bölcsesség. Amikor nem anyagi javaktól, hatalomtól, sikertől reméljük a boldogságot, nem azon emésztjük magunkat, hogy nem tudjuk a másikat a saját képünkre formálni, miközben magunkat se hagyjuk nyomasztani hanem a tudatosság segítségével felül emelkedünk a frusztráló helyzeteken. Amikor képesek vagyunk belátni a hibáinkat, amikor nem ragaszkodunk a fekete-fehér válaszokhoz, amikor megbarátkozunk a bizonytalansággal és a kételjel, és amikor még az ilyen okoskodó bölcselkedésünkben is képesek vagyunk kételkedni. Lehet, hogy Ruminak a 13. századi persa misztikus filozófusnak, költőnek volt igaza. Azt mondta, tegnap okos voltam, így meg akartam változtatni a világot. Ma bölcs vagyok, így megváltoztatom magam.